עם ואפל אמריקאי. מה? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אמר מרשלו והפך לגרפס. איזה ימר. קרא מרשלו כשענן אשן הפך אותו. הפף אותו. ביץ לארבע צעדים. איפה פוטם? החיים שלך מורכבים או מורכבים? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. צריך להעיף, זה שמדבר בסוף זה לא טוב. אה, רגע, אבי, בוא, בוא, רגע. עכשיו, עכשיו... שלוש, ארבע, ששש. זה סתם שמן, צריך להעיף שמן מתוכנית. רגע. שלוש, שתיים, אחת. אין מה, אין טעם לעשות, אני... די, תפסיק לדכא את העצב. זה סתם שמן, צריך להעיף שמן מתוכנית. בעלי, בעלי קנה לי מלא מתנות לאיומי אישה. כן, גם לי בעלה קנה ל... שלום אתה יכול למלא לי דלק? לא הכל גבוה. גבוה אתה? לא אתה הכל הנמוך. שלום אתה יכול למלא לי דלק? לא זה הכל רגיל, זה אני אחר. יכול למלא לי דלק בשלושים? רוצה עיתון? זה יותר מדי דומה חדש. אוקיי. שלום אתה יכול למלא לי דלק ב... שלום אתה יכול למלא לי דלק ב... לא לא. יותר משהו כזה גבוה ששיהיה... שלום אז למה כתוב לי ביומן 10 ו5? כן אז למה כתוב לי ביומן 10 וחמישה בראנצ'ים תוכנית ההומור היפופוטם? זה לא זה, יש לך טעות ביומן? אמרו שיבואו שישה, למה רק שניים? ליאור, עזוב לו את הראש, ליאור! ליאור, אתה צועק! ליאור! ליאור, אני מאמין, נהרגתי תשע מעצבן. מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי? לא, תצלח! מה עשיתי? מה עשיתי? מה? את ה... טוב, בסדר, מה עשיתי? האם אתה מתחמק בשירות מילואים? רגוע. האם אתה מתחמק משירות מילואים? באמצע. היבו בוטם? לא אחי, תרסק, הוא מת במקום. מה? סתם, רציתי לראות אם אכפת לך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה את מבין? מי התכוונתי? לא, לא אופטומטריסטית. מי התכוונתי? הבן זונה צוחק. היפו פוטם. בכך עושה סעדיה כסף מנסיעות ארוכות טווח. הוא מי יודע לאן יגיע בעתיד. אה נכון עוד פעם. היפו פוטם. וכמו בכל פסטיבל מגיע החלק השני בו הילדים מספרים סיפורים של בן זונה ויד אמא שלו. פוטם. ברוכים הבאים לשעשועון המצליח ביותר בעולם, אמרתי לשעשועון. לשעשועון אמרתי. ברוכים הבאים לשעשועון המצליח ביותר. לשעשועון. אמרתי חבורה אמיתה. עוד ערכה כוללת, צלוליטיס. ערכה מה התחלה. קודם אני לקחתי את הבדיחה המפורסמת עם הגננת ועשיתי מעין קולאז' בפרספקטיבה. פרספקטיבה. ועשיתי מעין קולאז' בפרספקטיבה. אני לקחתי את הבדיחה המפורסמת עם הגננת ועשיתי מעין קולאז' בפרספקטיבה. פרספקטיבה. הוא יודע איך אומרים. תן לו להגיד דופק <כש> ס... <ici>